сказав тим обом. «Хтось із вас буде мені асистувати. Швидко вирішуйте». «Я», – сказав чоловік. «Від цієї хвилини не задавати мені питань і робити все, що я вимагаю. Попереджаю, може трапитись все, що завгодно. Якщо він помре, я вас уб'ю». Жінка витягла з пелюшок пістолет. «Сховай ту штуку, Олю!» – гримнув на неї чоловік. «Іди з дитиною до комірки». Не переживайте, пане докторе, сюди ніхто не прийде. Всі сплять, як після купелі. А якщо хтось прийде? У такий дощ чи туман жодна машина не виїде на гору. Дощ буде падати, скільки треба. Ви що чарівник? Ні. Я його слуга. Ну, а слуги повинні вміти все. Слуга? Що це може означати? Тільки те, що означає це слово. Ви хіба забули, що я казав вам коло вогню? Місцеві люди чули про слугу з Добромеля, проте ніхто не знає його в обличчя. Бо у мене їх багато. Упізнають не по обличчі, а по вчинках, як казав мені колись один добрий чоловік. Час зупинився для тих, що зараз спали у психіатричному закладі. Щільне завіса дощу відділяли їх від Добромеля, а отже від решти світу. Працівники не змогли вийти на роботу, Бо як тільки ступали на дорогу, що вела до колишнього Василіянського монастиря, їх охоплювало почуття страху. А відтак з'являвся вихор вітру і відпихав їх униз на стерню. Вертали назад у діл, куди завжди могли вернутися. Під оточеним муром костелом брів під дощем чоловік, що його давно не було видно. Той же брак, що перше сидів на базарі, повторюючи одне єдине слово Саліна. Ішов помало, видно тіло його боліло, а одне око цілком заплило. Так, так, промовляв він беззубом ротом. Слуга з добром, для дуже добре. Ніхто його не чув. А якби чув, то не кожний би зрозумів, що до чого. Вона сюди повно чужих людей з великої України, навіть Росії. І селились у порожніх, жидівських і польських кам'яницях, де пахло сльозами і кров'ю, і де було страшно їм жити. І хоч то теж були підневільні люди, однак коли чоловік боїться, то помало починає звірити. Нещасний Каліка причвелав до костельної брами і запхався у нішу в морі. Повернувся туди, звідки вийшов така його доля – бути жибраком при костелі панів Гербуртів. За них і після них. За що? За те, що колись показував пальцем на відьму, котру палили на вогні. Чи за те, що гострив сокиру для кати, що відрубав голову писареві Миронцю, Єретику і свято -татцю. А може за те й друге. Однак звикся з тим і зараз чувся щасливим, повернувшись додому. Заснув так само солодко, як ті з монастиря, відпочиваючи від голоду, страху, горя і хвороби. Старий лікар знову опинився серед своєї родини при суботній свічі. І їх було там семеро. Стільки скільки свічок у підсвічнику. Санітарам Федює і Йосипу снився однаковий сон, бо голови лежали близько одна до одної на столі, ніби вони малі хлопці, і збирають гриби на подвір'ї замку гербурків. Кухарка Ганна вибирала собі хустку на базарі і не могла ніяк вибрати між чорною і у червоні ружі та червоною у чорній ружі, але надійшов її чоловік і сказав Бери обидві, ганусько, я заплачу. Тиміш рвав черешні і не міг наїстися такі були солодкі. Марії із села Вовчого снилося, що вона брала шлюб. Одразу з двома парубками, грицем і Остапом. Олена із ляшків мурованих пекла у вісні паски, такі великі, що розбирали задля цього піч. Данило із Лаврова бачив себе дванадцятилітнім хлопцем, що купався у лінинці, і доколо нього плавали срібні пструги, співали, як птахи, пструги форель. В інших снах збирали горіхи у верхньому монастирському саду, доїли корову, стригли овець, пекли бульбу, ходили до церкви і складали сіно в копиці. Снилося їм те, що кожен собі бажав. Але нікому не приснився слуга із Добромеля, який того дня почав розповідати головному лікареві свою історію. Слуга із Добромеля – Ще 1949 рік. Той хлопець неквапно почав чоловік, що називав себе слуга з Добромеля, якби ви знали, пане докторе, скільки він мені коштує. Я ще не бачив такого непослуха, як Ілько. І все через кохання. Я все можу зрозуміти, бо сам колись батьки віддали його до монастиря, хоча туди не можна віддавати меланхолійників. Але, можливо, він прожив би гарне, спокійне життя. Знайшов собі безпечніший інший об'єкт одержимості. Утім, батько і мати мені байдужі.